Sjöðundi kafli Skuggsjá galadríelar Sólin var að setjast bak við fjöllin og skuggar skóarins að dýfka þegar þeir félagar hældu aftur af stað. Nú lá leiðin inn í skóarþykkni, rökkrið var að færast yfir og húmaði aðundir trjánum. Þeir hældu þó gangunni áfram og álvarnir tóku fram silfurlampa sína. Allt í einu komið þeir aftur út undir bertloft. Það var þá ekki orðið al af nóttu en fyrstu stjörnurnar þó kvikknuðar. Framundan var stórt trjálaust hringlaga svæði. Handan við kom svo djúb vígagröf sem huldist mildum skugga, en grasið á bökkum var grænt og engu líkara en að geymdi enn minningu um sólina sem nú var sest. Bak við skurðin reis afar hár grænn veggur, allt umhverfi skráinn án sem var þéttvaxin hærri mallorntrjám en þeir hafðu áður séð í öllu landinu Það var erfitt að gera sér grein fyrir hæðverra en þau tegðu sig eitthvert upp í heiminin í ljósaskiptunum eins og lifandi vaksnir turnar á marglyftum greinum innan í síflöktandi löfskrúðinu ljómuðu óteljandi ljósblettir, drænir giltir og silfraðir þá steg haldir fram og ávarpaði föruneytið Velkomnir til Karas Galadon, sagðan. Hér er borg Galadrýma og bústaður Seliborns, konungs og Galadrýalar drottningar yfir Lóriens landi. Hérna megin komumst við þá ekki inn því að hlið hennar snúa ekki í norður. Við verðum því að fara suður fyrir kvólin og það er meir en að segja því að borgin er mjög umfangsmikil. Vegur lág eftir skurð bakkanum lagður hvítum steinhellum. Við heldur vestanmegin eftir honum og því lengra sem þeim meðaði því hærra knæfiði trjástofna borgin á vinstri hönd og eftir því sem dimdi kviknuðu fleiri ljós í henni þar til allur kvotlin blikaði í stjörnuljósahafi. Loksins komuð þeir að hvítri brú og stóðu frammi fyrir risaföksnu borgarhliði. Það sneri í suðvestur og þar mættust álumur ringvegsins utanum borgina, Hliðið var ramgjert og logaði fjöldi lampa á því. Haldýr barði á hliðið og mælti nokkur orð og það opnaðist hljóðlust. En fróði kom ekki auga á nokkurn vörð. Þerðalangarnir gengu inn og hliðið lokaðist á eftir þeim. Þeir voru stattir í djúpri rauð sem myndaðist milli enda borgarveggjana. Þeir gengu í gegn og komust skjótlega inn í trjáborginna. Ekki urðu þeir varir með neitt fólk á stjái né fótatak á stígunum en þeir heyrðu margra ratta klið í kringum sig og í loftinum. Langt ofan úr kvolnum heyrðu þeir söngva klíð sem myndi á úðaregn falla á laufskrúð. Áfram hældu þeir eftir mörgum stígum og upp mörg þrep Þangað til þeir voru komnir allhátt upp á kvólinn og byrtist þeim þá víð grasflöt með yðandi gosbrunni og var hann lístur af ótal silfurlömpum sem hengu niður úr trjágreinum, fjöllu vassbogarnir í stórt silfurker og gekk hvít freyðandi ströymur út af börmum þess. Sunnan við flötina stóð híð voldugasta allra trjána grár, speil, sléttur stopnin grjáð eins og silki og reis þráð beint upp í geipi hæð þar til neðstu greinarnar tóku að breyða úr viðþæðum liminu undir rökkvöðum löfskýjum. Upp eftir trenu gekk breyður, hvítur stýji og undir honum sá til þrýr álvar. Þeir raukva fætur þegar ferðalangarnir nálguðust og fróði sá að þeir voru hávaxnir í gráum brýnskýrtum enn við heðr þeim sér höfðu þeir síðar hvítar axlastykkur. "Hér búa Celeborn og Galadriel," sagði Haldir. "Þau bjóða ykkur öllum að ganga á sinn fund." Eitan álfr varðana blés í smá horn og skærum tónneans var svarað þrisvar hátt uppi. "Ég verð að fara fyrstur," sagði Haldir. Fróði komi næstur og þá lególas, hinir megas og raða sér eins og þeir vilja, aðgætið að stíginn er afar hár fyrir þá sem óvanir eru en þið megið hvíl ykkur á leiðinni. Fróði klifraði hægt upp og átti leið fram hjá mörgum flettum, sitt til hvora randar og söm ringin í kringum þrjábólinn svo stíginn lág upp í gegnum þaupp. Hann var komin í gífurlega hæð frá jörðu þegar hann kom upp á talan á stærðið tilfar á stórskipi. Á honum stóð skáli svo mikill að hann myndi á stærstu sali mannabústada á jörðun yðri. Fróði fylgdi haldýri inn í skálan og komið þeir í spórlaga sal. Uppur honum miðjum og stopp þessa voldu að mallorin trés og var farin að mjóka upp á krónusinni og var þó enn gildu stólpi. Í salnum var mild byrta, vekkirnir grænir og silfurlítir og loftið gilt. Þar sátu margir álvar. En á tveimur viðhafnarsætum upp við treábólin og undir tjaldhimni lifandi löfþyknis sátu seleborn og galadríel hliði hlið. Þau stóðu upp og böðu gesti sína velkomna að hætti álva og var við ekki minni en við hyrðir voldugra konunga. Þau voru bæði mjög hávaxin, drottningin ekki síður en konungurinn, þau voru mjög alvöru gefin en fögur yfir litum. Þau voru öll klætt í hvitt, hár drottningar var sem rauðagull en seleborns silfurleitt, sýtt og bjart. Engin báruðu merki aldurs nema í bliki augnana sem voru hvöss eins og spjót í stjörninskini en þó svo djúb sem fornir viskubrunnar. Haldýr leiddi fróða fyrir þau og konungur bauðan velkomin á eigin tungu. Galadríeld rottning mælti ekki orða vörum en horði í augans. Sestu við hliði mér fróði af hér að því, mælti seleborn. Þegar allir eru komnir, munum við ræðast við. Hverjum einstökum fjelagana helsaði konungur virðulega með nafni er gengu inn. Velkomin, Aragorn Arafornson, mæltan. Nú eru liðin átta ár og þrjátíu í hennum utanverða heimi síðan þú komst síðast hingað. Þau ár hafa legið þungt á þér. En nú mun brátt skrýða til skarar til góðs eða yls. Legðu áhyggjur þínar frá þér um stund. Velkomin, frændilsonur. Það er nú orði sjálf gæft að frænt fólk mitt úr norðri legg leið sína hingað. Velkomin, Gimli Glóinsson. Nú er langt orðið síðan okkur af dyrins þjóð hefur látið sjá sig í Karaskaladón. En í dag höfum við í fyrsta skipti vikið út frá þeim lögum sem svo lengi hafa verið í gildi. Megi það, þó nú sé hart í heimi, verða til mark sem að betri tíð sé í vændum og að vinn fengi megi aftur verða með þjóðum okkar. Gimli lögd djúft fyrir konungi. Þegar nú allir gestirnir hafðu verið leittir til sætis hjá konungi, horðan yfir hópin. Hér eru aðeins átta, sagðan, nýju hófu þó ferðina, svo hermdu skilaboðin. Hefur þá einhver ráðabreitni á orðið sem við höfum ekki heyrt um? Elrond er langt í burtu og skuggar skilja okkur í sundur og allt þetta ár hefur myrkgrið verið að tegja sig lengra og lengra. Nei, hér hefur engin ráðabreitni orðið, sagði Galadríeldrottning og tók nú fyrst til máls. Röddannar var skýr og hljómfögur en þó dýpri en vant er með konu hún held áfram. Gandalfur grávi lagði upp með föruneytinu en kom ekki inn yfir landamæri okkar. Segð okkur nú hvað varð af honum því að mig langar mjög til að tala aftur við hann. En ég get ekki fylst með honum í fjarska fyrir hann kemur inn fyrir Lóriens í aðra. Hann er hulinn grávi mistri og ég sé hvorki fararskrefans mjög hugar. Ó, því er miður, sagði Aragorn grávi hrapaði í myrkrið hann varð eftir í morja og kom stekki undan þá kváðu við mikil kvein undrunar og harms meðal álfa í salnum það voru ill tíðindi mælti Seleborn konungur hinn verstu sem hér hafa verið mælt í mörg ár hörmulegra ill hann sneri sér að haldýri hví hefur mér ekki verið sagt frá þessu fyrr spurðan á álfadungu. Við höfum ekkert sagt haldýrðað og ekkert heldur frá framkvæmt okkan í fyrirætlunum, sagði Legolas. Fyrst voru við maglþróta og hættan of skammt á eftir okkur, síðan varð okkur næstum á að gleyma harmi okkar um sinn í aldáun okkar á fagurum stígum Lóriens. Þó er mikill harmur kveðinnað okkur og tjón okkar óbætanlegt, sagði fróðið. Gandalfur var fóringi okkar og leitt okkur í gegnum Moria, þegar svo virtist að við ættum ekki undan komi auðið, koma nokkur til bjargar, fórnaði sér fyrir okkur og hrapaði í hildípið. Lísið fyrir okkur öllum atvikum, mælti Seleborn. Aragorn tók nú að rekja allt sem gerðist, fyrst í Karadraskarði og á næstu dögum þar á eftir. Hann lísti örlögum Balins eins og framhafði komið í annálsbókinni, bardaganum í masarbullstofunni, eldinum, brúnni mjógu og komu ógnarinnar miklu. Þetta var eins og ófreskja fornaldar og hef ég aldrei augum litið þvílíkt, sagði Aragorn. Hann var í senn sem myrkrið og logandi eldurinn, hamramur og skelvilegur. Þetta hefur verið balrokurinn frá Morgott sagði Legolas háskalegastur allra álfabana ef undanir skilin sáir í myrkravirki situr Víst sá ég á brúnni þann sem byrtist okkur í dimmustu draumum ég sá sjálfandurinn spana sagði Gimli látt og lísti skelfingur augum hans. Ó, mikið er það böl mælti Seliborn lengi höfum við óttast að enn leyndist hryllingsvaldur undir karadrasi Ef ég hefði vitað að dvergarnir hefðu aftur vakið upp þennan óvætt í Mórija, hefði ég aldrei leift þér gimli að koma inn yfir norður jáðarinn, hvorki þér nýja neinum í förmeðir. Það gæti líka verið að gandal við hafði undir lokin fördlast viskan að láta sér detti hug að fara að þarflausu inn í völundar hús Hver leifir sér að halda slíku fram, sagði Galadríldrottning með þykjusvip. Gandalfur gerði aldrei neitt að þarflausu meðan hann lifði. Þessum honum fyldu vissu aldrei allan hugans og því heldur ekki djúpræktan tilgangans. En hvað sem segja máumleiði tóan voru fyldarmennans vítalausir og gerðu dvergnum heldur ekki rám til. Ímyndaðu þér að álfa þjóð okkar hefði lengi verið fjarri og útlæg ger frá Lórien Hver gala dríma, jafnvel sjálfur seleborn hins baki hefði þá farið hjá án þess að fýsa að sjá sín fornu heimkinni þóðau væru orðin drekabæli dimdur vatnið í kelet sáram og kaldar upp sprettur kýpilnála fagrir voru súlnasalirnir í kasat dúm á árdægurum áður en voldugir konungar voru lagðir flatir undir hellur Hún leit til gimla sem sat þar upptendraður og armætur og brosti til hans. Nú heyrði dvergurinn hana nefna örnefni á sinni forntungu, leit upp og auður að mættust. Hann horfði beint inn í hjarta óvinar og fann þar ekkertnum ást og skilning. Svipur hans lísti fyrst furðu og síðan brostan á móti. Hann reys upp nokkuð styrðlega, neyði sig að dverga og mætti En fegura er þó Lóriens land í blóma og galadríeldrottning þess ber af hverjum jartnasteini er í djúpi jarðar finnst. Það var þögn. Logs tók Seleborn aftur til máls. Mér varð ekki hugsað út í það hver þið dvergar hafið líka ganga í gegnum mikið böl, sagðan. Ég byð þig gimli Að gleyma grimmum orðum mínum, þar talaði ég út frá órólegu hjarta. Ég mun vissulega stiði ykkur allanir ráðum og dáðum og eftir því sem hver og einn þarnast. En sérstaklega vil ég standa með þeim af smá fólkinu sem þingstu byrðina akslar. Við vitum allt um tilgang þarar ykkar, sagði Galadriel og leita á fróða, en best er að hafa sem fæst orðum það. Vonandi reynistir betra en ekki að leita á okkar fund eins og Gandalfur líka hafði í hyggju. Því að konung Galadrýma telja margir vitrastan álfa á miðgarði og gjafir hans æðru öllum konungskersumum. Hann hefur dvalist á vesturslóð síðan á árdagurum og ég með honum ótalinn ár. Ég kom yfir fjöllin áður en ríkinn narkóþránd og gondólinn fjöllu og síðan höfum við um aldir þreyð saman ósigurinn langa Það var ég sem fyrst kvatti saman hvíta ráðið Ef ég hefði mátt ráða hefði Gandalfur gráði verið þar í forsæti og má vera að þá hefði allt öðruvísi farið Samt er ekki öll von úti enn Hér mun ég þér engin ráð tillegja en ég segja þér að gera eitt eða annað Það er ekki mitt að segja þér fyrir verkum, en velja eina leið um fram aðra. Ég get aðeins orðið þér að liði með vittneskjuminnu um það sem var og er, en aðeins að hluta það sem verður. En þetta vil ég segja, förðin liggur eftir hnýfsegg. Þú mátt aldrei víkja langt út hafenni, svo hún ekki mistakist og þá mun allt glatast. Enn er von ef allir förunautarnir eru trúir. Að svo mæltu, beinti hún þögul sjónum að þeim og horfði rannsakandi á hvern og einn í senn. Engir nema Legolas og Aragorn stóðust lengi augnaráðið. Sómi röðnaði fljótt og leit undan. Loks leistum þá undan augnaráðið sínu og brosti. Hafði nú engar áhyggjur, sagði hún. Í nótt fáiði að sofa í fríði. Þá vörpuðu þeir allir öndinni léttara en fundu til þreytu, líkt að þeir hefðu verið yfirherðir lengi í þaula, anþess að nokkur orð færa á milli þeirra. Þið megið fara, mælti Seleborn konungur. Ég sé að þið eru það lotum komnir af harmi og erfiði. Jafl þó, för ykkar varða ekki svo miklu, fengið þið hér að hlýningu svo að þið mættuð endurnærast og sáur ykkar gróa. Nú skulið þið hvílast og engar áhyggjur hafa af för ykkar um fríð. Um nóttina fekk förunni til að sofa á jafnsljættu hoppidónum til mikils sljættis. Áluvarnir reistu þeim skrautlegt hjald undir trjánum við gósbrunnin og komi fyrir í því mjúkum hvílum. Svo böðu þeim friðarnótt með fagrum áluvarræm og skildu á eftir. Ferðalángarnir sátu nokkuð fram eftir og rættu um það sem á daginn hafði drefið eins og nætur vistina áður um blindingsferð sína og um konungshjónin en brast þá þó þrek til að ræða sína á milli um það sem á undan fór Af hverju rauðnaður svo sómi, spurði Pípin og svo leistu strax undan Ætliðu að hafa þér eitthvað svart á samvinskunni Ég vonað bara að sé ekkit alvarlega en eitthvað skuggalega áformðinum að stela frá mér svo sem einu teppi Ég hef nú aldrei lagt slíkt í vana minn, sagði Sómi all yllur og var ekki í neynu skapi til að gera gamni sínu. En ef þú vilti endilega vita það, þá fannst mér eins og ég stæði alls beri fyrir framan hana og kunni ekki við það. Hún horfði svo einhvern negin inn í mig og spurði mig hvað ég myndi gera em hún lefði mér að fljúga aftur í skyndi heim á hér og fengi þar litla nótalega holu með, ja með garðskika sem ég mætti eiga sjálfur. Þetta var skemmtilegt, sagði Kátur. Mér fannst næstu það sama, nema, nema, já, já, ég tali ekki meir um það. Endaði hann æði snubbót. Svo virtist sem þeir hefðu allir orðið fyrir því sama. Allir fengu tveggja kostavöl, annars vegar að sækja inn í skugganna framundan. Hins vegar varum nefn bóðið upp á eitthvað sem þeir sóttust mjög eftir. Það var eins og hún hefði vakið upp innri þráðeirra og lyftinni upp fyrir húsgótsjónum hversu eins. Og til að öðlast uppfyllingu drömsins þurftu þeir ekki annað en að víkja af leið og láta hina um förina og baráttuna við sárun. Mér var auk þess heitið, sagði Gimli, að slíkri ákvörðun minni er þið haldið lengdri svo að þið fengið ekki að vita um hana. Mér fannst þetta í hæsta máta frðulegt, saði Bórumir. Sjálfsagt áttu þetta bara að vera prófraun og að henni hafi gengið gott til að lesa í hug okkar. Eð þó er ég ekki frá því að hún hafi raunverulega freystað okkar því að hún lést hafa vald til að veita það sem hún bauð. Að sjálfsögðu hafnaði ég bóðinu, við menn í mínas tíríð stöndum við orð okkar. Hann sagði þeim þó ekki hvað drottningin bauð honum. Fróði fjökkst ekki til að segja neitt hvað fyrir hann hefði borið og það þótt Borómir gengi hart á hann að segja það. Hún hélti ég lengi á valdi sínu, ringberi, sagði Borómir. Já, sagði Fróði, en það mun ég geyma með sjálfu mér. Já, en varðu þig á henni, sagði Borómir. Ég er ekki alveg ásáttur við álfadrottningu þessa, né aðferður hennar. Hafðu engin yll orð um Galadriel, saði Aragorn, strangur í bræði. Þú veist ekkert hvað þú ert að segja. Hvorki í henni né í öllu þessu landi býr neitt yllt nema það sem aðrir bera með sér og valda. Og varaðu þig sjálfur að koma engu yllu af stað. Í nótt mun ég sofa áhyggjulaus í fyrsta skipti síðan ég fór frá Rófadal. Ég vona að ég megi gleyma öllum mínum harmiðum stund. Ég er uppgefin á sál og líkama. Aðsú búnu kastaðan sér niður á beðin og sopnaði samstundis. Hinir fyldu fór dæmi hans og síðan raskaði ekkert róðeira fólki draumar nýja utan að koma til hljóð. Þegar þeir loksins vöknuðu baðaðist flötin fyrir framann tjaldið í skæru dagsljósi og gósbrunnurinn reis og neig glitrandi í solskinninu. Þeir dvöldust nú um kirt í Lodlóriðin í nokkra daga, af því er þá síðar myndi. Alltaf var glaða solskinn, nema stöku regnskúr gekk yfir og gerði alls og ferst og hreint. Loftið var svalt og mildt líkt og að vori. Þó funduð er vel fyrir djúpri og alvarlegri kyrð vetranins. Þeim fannst þeir ekkert gera nema eita og drekka, hvíla sig og gangum skóginn, en það var líka nóg. Ekki höfðu þeir neitt meiri pata af konungshjónunum og þeir höfðu lítil samskipti við alvana því að fáir þeir að gátu talað vestræinu eða vildu það. Halldýr kvattið á og sneri aftur til varðgæslu á norðurjöðrum. Þar var nú hafður stöðugur vörður vegna fréttana frá þeim förunöytum af Mórija. Legolas sótti þó mjög í félagskap Galadrýma og svafa aðeins fyrstu nóttina í tjaldi félagasinna þó hann kæmi til að matast með þeim og rætti oft við þá. Oft tók hann líka gemla með sér í ferðir um landið og undruðust hinir þau miklu umskifti sem orðið höfðu í viðhorfum hans til dvergsins. Þar sem þeir félagar, sátt hún saman og draupu tíman, fór tal þeirra og hugsun að beinast að Gandalfi. Hann stóði um svo skýrt fyrir huskotsjónum. Meðan líkam sár þeirra, greiru og þreytan kvarf varð missir þeirra æ sárari. Stundum heyrðu þeir Álúfars skammt frá sér þar sem Álúfar voru að flytja harmaljóð um fall Gandalfs. Þeir reyðu það af því að þeir heyrðu nafni hans bregða fyrir innan um angurblíð og dapurleg orð sem þeir ekki skildu. Mithrandýr Mithrandýr sungu álvarnir og grávi pílagrímur því að svo vildu þeir helst nefnan. En Legolas var ófáanlegur til að tólka söngvana fyrir þá, þóttist ekki færum að finna réttu orðin auk þess sem sorgin væri svo ný í brjósti sér að hún fengi enn aðins útráðs í tárum en ekki í söng. Þróði varð fyrstur til að tjá sorg sína í bundnum orðum. Hann hafði sjaldan fundið hjá sér þörf til að yrkja kvæði eða setja saman líti ljóð, ekki einu sinni í rofadal. Þá vildi hann hlusta en ekki kveða sjálfur, þó hann kynni mart sem aðrir höfðu ort fyrir hans tíð. Nú sat hann við gósbrunnin í lóriðan og heyrði alvarattirnar óma allt í kringum sig. Þá fóru hugsanir hans að taka á sig mynd í ljóði sem honum fannst svo undurfagurt í hugasér, en þegar hann reyndi að fara með það fyrir sóma, fannst honum það verða aðeins svipur hjá sjón, aðeins sem svolítil handfylli sölnaðs löfst. Á hérraði er húmaði að við heyrðum kveða við hans röst og fyrr en lísti hann lagði af stað í langar ferðir endalaust. Um allar jarðir undir sól frá auðnum nýrst í héruð mild, um lendardyr og drekaból og dimman skó hann fórað vild. Við hoppita sem horskur býr, við hagan dverg og álf og mann, við alla fugla og einnig dýr á eigin tungu mætti hann. Lífshætt sverð og læknishönd, lotin er hann bar röttin þruma, eldleg önd, ætíð pílagrímur var. Krýndur visku, veit ég satt, var mjög bráður, hlóð og fljóð gamall þegn með þvældan hatt þreyttur gekk við stafprygg mjótt á brúnniðan varðist lengi létt gegn lógum elds og skugga her unns bröyt hann staf við kaldan klett í kasat dúm nú tindur er sveimir þá ef þú ferð ekki alveg að slá bilbó út sem skáld sagði sómi Það er nú alveg fráleitt, hann sagði fróði, en betur gat ég ekki gert það. Jæja, en ef þú reynir aftur, langar mig til að byrja því að gleyma ekki flugeldasýningunum hans, sagði sómi. Til dæmis eitthvað á þessa leið. Flugeldana minnast má, mörg var stjarnan græn og blá, er allt svo sprakk með háum hljómum af himni var sem ringdi blómum. Nemaða ætti að vera margfall tilkomum meira. Æ nei, ég held ég láti þig um það, sómi minn, eða kannski Bilbo. Nei, annars, hætt um þessu, ég get ekki talað um það og ég get ekki til þess hugsað að þurfa færa Bilbo fréttirnar. Á kvöldeitt fóru fróði og sómi saman í gönguferð í svölu rökkurinu. Þeirra voru farnir að finna til eirðarleysi sá ný. Skilnaðarkend var komin yfir fróða. Hann fann á sér að nú nálgæðist brottfarastundin frá Lórien. Hvaða álit hefuru nú orðið á álfum, Sómi? spurði Fróði. Ég hef svo sem spurðið þessa áður, en það er orðið svo langt síðan, og nú hefurðu þó kynst þeim vel af eigin raun. Það er alveg rétt, sagði Sómi, og ég hef komist að því að ekki eru allir álfar eins, þó allir séu þeir álfarlegir. Álvarnir hérna eru engir förungar garni heimilisleysingjar og miklu líkari okkur. Þeir tilhera landinu, ég fyl enn meira en hobbitar heima á hér að Ég get ekki greint hvort þeir hafa skapað landið eða landið skapað þá, ef þú skilur hvað ég meina. Hérna ríki svo undursamleg kyrð, það er eins og aldrei sé neitt hér á segði og engin kæri sig um það neitt gerist. Kanski valda þessu einhverju töfrar, en þeir eru þá svo djúft niðri að ég get ekki hend reyður á þeim. Þó sjáum við á og finnum allstaðar fyrir þeim, mælti fróði. Satt er það, sagði sómi, og við sjáum heldur engan beita þeim. Engin er hér til að sína flugelda og töfra eins og Gandalfur gamli gerði. Og undarlegt er að við skulum ekkert meira fá að sjá af konusjónunum alla þessa daga. Þó er ég vissum að hún geti fram því stórkoslega töfra ef hún kerði sig um og mér langar svo til að sjá alva töfra fróði. Ég hef engan áhuga á því, saði fróði. Ég er ánaður með allt eins og það er. Og það eru ekki flugeldarnir en skandal sem ég sakna eldur kaflóðun og og skabræðin og röttin hans. Það er sjálfsagt rétt, saði sómi, og ég er ekki að finna aðneinu. Mér hefur bara alltaf þótt svo gaman að töfra eins og þeim sem líst í gömlu ævintínunum. En ég hef aldrei vitað neitt land betra en þetta... Það er eins og vera samtímis heima hjá sér og í skemmtiferð, ef þú skilur hvað ég meina. Hérðan vildi ég helst aldrei fara. Þó er komin ferða hugur í mig og ég vil helst fara sem fyrst af stað, úr því ekki verður hjá því komist. Seint verður óbyrjuðu verki aflokið, eins og Karlin sagði. Ég sé heldur ekki að álfarnir geti orðið okkur meira liði hvort sem er með eða án töfra, en við mennum sakna Gandalfs í stað þegar við hefum för hérðan. Ég er rættur um að þú hafi rétt fyrir þér sómi, saði fróði, en ég von við fáum aftur að sjá álva drottninguna áður en við förum. Varla hafði hann orðinu sleppt, fyrr en þeir sáu galadrýjalu drottningu nálgast, líkt og hún hefði heyrt orðera. Hún kom hávaxin hvít og fögur undir eikonum. Hún mælt ekki orð frá vörum en bentið þeim á að fylgja sér. Hún fór með þá inn á hlýðastík í áttinað suður hlýðum kvölsins Kara Skaladón. Þau fóru gegnum hátt hvann grænt limgerði og komu inn á afgjert svæði. Þar voru engin tre og reyturinn stór og opinn mót himni. Kvöldstjarnan var komin á loft og blikaði hvítu ljósi yfir vesturskóum. Drottning vísaði þeim niður löng þrepp ofan í djúpa græna löyt ummanna rann hjalandi silfurlækur sem átti upptöksin í gósbrunnunum og kolnum. dýfst í löytinni á lágum stalli sem skorin var út eins og grein og tre stóð silfurskál grunn og víð og hjá henni vaskanna úr silfri að galadríjel jós vatni úr læknu með könnunni barma fyllti skálina og andaði á yfirborðið Og þegar það var orðið spegilslétt, tók til máls. Hér megiðið sjá skuggs sjá galadríelar. Ég hef vísað ykkur hingað, svo þið megiði líta í hana en þið kæriði ykkur um. Loftið var alveg stillt, löytin dimm og þar stóð álfadrottningin við liðfróða, hávaksin og föllleit. Að hverju eigum við að gá og hvað fáum við að sjá, spurði fróði fullur auðmiktar. Víst get ég beðið skuggsjána að sína mér ýmislegt, svaraði hún. Og ég get líka beðið hann að sína öðrum það sem þá langar til að sjá. En oft byrtir hún líka ýmislegt óbeðið og það vilja oft verða ganglegri sínir en þær sem okkur langar til að sjá. Ég get ekki sagt þér hvað skuggsjáin muni sína þér ef þú lætur hann ráða. En hún getur bæði sínt það sem var, það sem er og það sem gæti orðið, en jafnvel mestu spekingar fá ekki alltaf greint á milli hvað af því það er. Viltu reyna? Fróði svaraði engu. En þú? Sáðum og snýri sér að sóma. Ætli þitt fólk mynd ekki kalla þetta töfra, þó ég greini ekki fyllilega merkingu þess orðs, Því að mér skilst það jafnvel svikabróð óvinarins síðu kölluð sama heiti. Það má kannski segja að þetta síðu töfrar galadríjalar. En sagðir ekki áðan að þið langaði til að sjá alva töfra? Nú þa gerði ég, viðurkendi sómi og fann til skjálta, eins og mitt á milli kvíða og forvitni. Má ég aðeins fá að gæjast yfir hátegn? ég hefði heldur ekkit á mótið því að fá einhverjar freknir að heiman lætið henn út úr hínum unnuvikinu að fróða það er svo skelfilega langt síðan við fórum að heiman þetta hætti heldur ekki að saka því að það er vísast að ég sjá í svo sem ekkert nema stjörnurnar eða eitthvað sem er alveg óskiljanlegt já, það er vísast, sagði drotningin og hlóaðanum blíðilega en komdu og sjáðu hvað þú getur en varðu þig, komdu ekki við vatnið. Somi var svo lítill að hann varð að tilla tám upp á fótstallin til að tegja sig yfir skálina, að vatnið virtist hart og dimmt, í því spegluðust bara stjörnurnar. Það fór eins og mér grunaði ég sé bara stjörnur, sagðan. En svo tók hann andköf því að allt í einu slokknuðu allar stjörnurnar eins og svört hula væri dregin frá varð skuggsjáin fyrst grámóðuleg en síðan kristallstær og þar skein sólin og trjágreinarna hristust og hófust fyrir vindi en áður en sóma gafst ráðurum til að gera sér grein fyrir hvað sá þá dobnaði ljósið og nú byrtist honum fróði fölur yfirlitum láan í föstum svefni undir miklum og dimmum klættum Svo þóttist hann sjá sjálfan sig á róli eftir dimmum gangi og klöngrast upp endalausar hlykkjóttar tröppur Allt í einu varan hann farin að leitað einhverju í óurlegu óðagóti en hann vissi ekki hvað það var Svo breytist allt eins og í draumi og hann sá trén aftur en nú varan hann fjærið þeim svo að hann hafði betri yfirsýn yfir allt sem var á seði. Það kom þá í ljós að trén hristust ekki svona fyrir vindi, heldur var verða að högva þau og þau skullu með öllu leminu til jarðar. Hættu, æfti sómi í döðans óboði. Þannig skrattinan lúði leppur að högva niður trén í leifisleysi eða hver leifur honum að eðileggja þau, Þetta eru lindigöngin á bak við milluna með fram veginum niður á árbakka Ég skal aldeilist haki lurgin á lúða og höggva hann En þá tók sómi eftir því að gamla millan var raunar horfin og verða reysa reysavaksna byggingu ú úr rauðum úrsteini þar sem hún áðustóð Stórir vinnuflokkar voru þar að verki Líka sá hann þar háan reik háf og gaus svartur mökkur upp honum og gruggaði allt yfirborð skuggsjárinnar. Hvaða djöplagangur er af seyði heim á hér að því, sagði sómi. Elrond vissi vist hvaðan söng þegar hann ætlaði að senda kát heim. Svo rak sómi upp óurlegt vein og stökk ofan af stallinum. Hér get ekki verið stundinu lengur, rópaði hann í fullkomnu uppnámi. Ég verð strax að flýta mér heim Það er verð að grafa upp allan skjóðustíin og þar sá ég vesalins karlinn á leið niður hólin með allt sitt hafurtask í einum hjólbörum Ég verð strax að fara heim Þú kemst ekki einn heim Vælti drottning Þér hefði heldur aldrei komið til hugar að yfirgefa húspóndaðin áður en þú gægðist í skuggsjána og máttir þó ekki vita nema eitthvað alvarlegt væri á segiði heima á héraði og varaðu þið líka á því að skuggsjáin byrtir marga hluti sem enn eru ekki ornir. Og sumt af því gerist aldrei nefn þeir sem síninna sjá gerist fró fávísir að reyna að forða því að hún verða að veruleika. Þannig er hættulegt að snúast gegn sín skuggsjárinar. Somi hlammaði sér á jörðina og fól höfuðið í höndum sér. Ég vildi óska að ég hefði aldrei komið hingað og ég vil ekki lengur sjáneina töfra, sagði og þagnaði við. Só tók hann strax aftur til máls en nú þvoklulega eins og hann væri að berjast í grátin. Það er alveg rétt. Heimlið mín liggur aðeins gegnum langa út króka með fróða, tók hann sig á. En ég vona samt að það verði fyrr en setna, Ef það er rétt sem ég sá, skal ég svo sannarlega takk í lurgin á einhverjum. Langar þig nú til að líta í skuggsjána, fróði? spurði drottning. Þú kærðir þig áðan kottlóttanum alva töfra og þóttist geta komist af án þeirra. Ræður þú mér til þess? spurði fróði. Nei, mæltum, ég ræðir hvorki af eða á. Ég er engin ráðgjafi, en vissulega kynir þú að verða einhversu vísari og hvort sem sýnin er því fögruð að ljót, gæt hún komið þér gagni, en þó er það enganvegin víst. Sýnin getur hvort sem er orðið góð eða hræðileg, en ég teldi fróði að þú hefðir bæði til að bera hugrekju og visku til að taka á þig þá áhættu, annars hefði ég ekki komið með þig hingað, en gerðu nú eins og þú sjálfur vilt. Ég mun líta, sagði fróði, steig upp á fótstallin og lögð yfir myrkt vatnið. Samstundis skýrðist skuggsjáin og hann sá mikill land í ljósaskiptunum. Í fjarska bar myrkvið fjöll við fölan heiminn. Langur grár vegur hlykjaðist fyrir fótum og úr Langt í burtu sá hann einhverja veru koma hægt niður eftir veginum fyrst svo örsmáa að hún sá stvart en stækkaði og kom betur í ljós eftir því sem hún nálgaðist. Allt í einu gerði fróði sér grein fyrir því að hún myndi á Gandalf. Hann að ætlaði að rópa upp nafn vitringsins en sá þá að þessi var ekki gráklætur heldur í hvítu svo skjanna hvítur að það lísti á honum í myrkurinu. Í hendi sér hafðan líka staf, en gekk svo lotinn að hann gati ekki greint andlitið og áður en við var litið sveigði hann út af veginum og þar með út fyrir sjónsvið skuggsjárinnar. Og fróði var enn á báðum áttum. Hafðan séð Gandalf einan af ferð endur fyrir löngu eða var þetta Saruman? Sýnin breyttist. Hann sá sem snöggvast ótrúlega eðlilega mynd af bilbó þar sem hann eigðræði eyrðarlaus um herbergi sitt. Skrifborðans var þakið blöðum sem öll á í óreyfu. Regnið buldi á gluggonum. Síðan varð hlé og á eftir fylgdu margar stuttar leiftu sínir sem fróði gati ekki hendna einar reyður á en fann að þær voru þó einskonnar stiklusteinar í langri og mikilli örlagasögu sem hann var sjálfur rámflæktur í. Og svo byrtist honum það sem hann hafði aldrei séð en þekkti þó samstundis af afspurn sjálft hafið. Myrkrið var að skella á. Hafið lyftist og hamaðist í fárviðri. Svo sá hann blóðröð á sólina sígan yfir í skíja tjásum en upp í glóðina bar skuggan af háliftu skipi sem kom siglandi úr vestri með rifin segl. Næst sá hann víðáttu mikið stórfljót renna um fjölbygða borg. Þá byrtist honum virkisborg með sjö turnum og aftur kom skip siglandi með svörtum seglum en nú var að morgnidags ljósið tindraði af yðandi bárónum og fánin með táknmynd af hvítu tré glampaði í sólinni. Uppreis heljar mökkur til himins af eldum og orustum og aftur settist sólinni í glóandi roðahafi sem leistist upp í grári þóku og líkið skip með blikandi ljósum fjarlægir strandina og farf smám saman sínum út í mistrið. Þegar það var horfið, varpaði fróði öndinni og ætlaði að draga sý í hér. En skindilega varð skuggsjáin byggsvört, svo kolsvört að það var eins og galopið gat hefði komið á síndarheiminn og fróði horði í algjartón. Í kolsvörtu hildýpinu fór að byrtast eitt auga sem ógsmám saman þar til að fyllti næstum út í skuggsjána. Svo ógurlegt var það að fróði stóðin og stengjærður án þess að geta rópað á hjálp nýja vikið sér undan því. Augað var umkring eldi en sjált gljáðiðan gult sem í ketti á verði og valdgráðugt en innum sjált svartasjáaldrið sá í hildípið glugga tómsins. Þá tók augað að kvika til og frá eins og það væri leitað einhverju og fróða var ljóst með hryllingi að það var að leita að honum en hann vissi líka að það gati ekki séðan ekki enn ekki nema hann vildi það sjálfur Allt í einu fann hann að hringurinn í hálskæðjunni þingdist eins og blí og vildi eins og toga höfuðans niður að vasfletinum Þá var eins og skuggsjáin hittnaði, vatnið olgaði og gufa liðaðist upp að því. Hann var að því komin að hnýga fram á við Komt ekki við vatnið, sagði Gala Dríel blíðilega. Sýnin hvarf og fróði sá aðeins kalt stjörnuglitið speglast í silfurskálinni. Hann steig niður af stallinum, nötraði allur og leitt til drottningar. Ég veit hvað þú sástundir lokinn, mælt hún, því að mér er það líka oft í huga. Vert ekki hrættur en vitaskaltu að ekki nægir að syngja undir trjáum og ekki munum jóar örvar álfabóga geta tryggt það að við höldum velli eða fáum varið lóri en fyrir óvininum og vitaskaltu fróði að jafnvel nú meðan ég stend hér og mæli við þig skinja ég myrkra og sé ég huga á honum allt það er hann fyrir býr álfum hann reynir stöðugt að ná tengslum við mig og hugsun mína en þær dyr eru honum enn lokaðar Hún hóf upp hvíta arma sína til austurs með handarhrifingu sem táknaði neytun og afsvar Kvöldstjarnan í arendill sem er álfum svo kær blikaði skært Hún skein svo skært að af líkama álfadrottningarinnar lagði veikan skugga á jörðina og geislar stjörnunnar endur kostuðust af hring sem hún bara á fingri sér Hann tindraði eins og lísigull undir þunri blæju silfurljósa og í honum miðjum blikaði hvítur stegn líkt og sjálf kvöldstjarnan hefði tekið sér bólferst á hendi hennar Fróði starði í óttablandinni lotningu á ringin og allt í einu var sem rinnu fyrir honum ljós Já, svaraði hún og las hugsanir hans Um hann má ekki tala og Elrond mátti það heldur ekki en hann leynist ekki hringberanum og þeim sem séð hefur í sjálft augað. Vissulega er einn alva hringan að þryggja varðveittur í Lóriens landi á fingri galadríjelar. Þetta er Nenja, Demans, hringurinn og hann er í minni vörslu. Víst grunar hann það en veit það þó ekki fyrir víst, ekki enn. Skilurðu nú hví okkur finnst komaðinn hingað eins og fyrirbóði skapadóms? Því ef þér mistekst ætlunarverkðið verður óvinninum ekkert lengur að vannbúnaði. En eins þótt þér takist það mun afl okkar þverra og lotlóriðan sópast burt fyrir tíman strömi. Hvernig sem allt veltist, hljótu með annað kvort að hverfa á bröyt út í vestrið eða beygj okkur undir fábrótið líf dalbúa og hella, gleyma sjálf og gleymast öðrum. Fróði höfði. En hvað viltu þá? Sæðan að lokum. Að svo fari sem verða skal, svaraði hún. Álvarnir elska landsitt og byggðir þess dýpra en hafdýpin. Þegar við yfirgefum það verður söknuður okkar eilífur og mun aldrei sefast. Þá kjósum við heldur að snúa baki við í öllu en að lúta sároni. Nú vitum við glögt hver er. Þú berð ekki ábyrð á örlögum lótlóriðin, þú átti einungis að framkvæma það verk sem þér hefur verið falið. Ég óska þess af öllu hjarta, ef það gæti nokkuð stofað, að ringurinn eini hefði aldrei orðið til, eða að hann glatist að eilífu. Þú ert svo vitur, hugrökk og sanngjörn galadríeldrottning, sagði fróði, að þér vil ég gefa ringin eina ef þú vill taka við honum. Hann er mér eiginlega alveg of við Galadríel hlóskindilega við hátt og skært Vitur kann Galadriel drottning að vera sagð hún samt hefur hún hér mætt ofjærli sínum í lítillæti skemmtilega hefnirðu mér fyrir þá prófraun sem ég áður lagði fyrir hjartaðitt á okkar fyrstu fundum nú verður orðin glöggsgegnari því verður ekki neitað að oft hefur mér langað til að egnast þá gjöf sem þú nú býður mér árum saman hef ég hugulegt hvað ég myndi gera ef sjálfur máttarbaugurinn mikli byðist mér og að hugsa sér annað eins að nú er hann mér innan seilingar en ég finn hvernig þið illa heldur stöðugt áfram að verka og reyna að grafa um sig hvort sem Sáron yrði til eða ekki hvílíkur sigurða hefðu orðið ringnum ef ég hefði hrifsaðan til mín með því að beita þig valdið á ógnunum En svo er stundin upprunnin og þú kemur til mín og vilt bara gefa mér ringin af fúsum og frjálsum vilja. Í sæti myrkra dróttins viltu setja drótningu og ég á þá ekki að verða myrk eldur björt sem morgunin og ægileg sem nóttin. Björt sem hafið og sólin og snærin á fjallinu, ægileg sem stormurinn og eldingin, voldugru en máttar stóðir í jarðarinnar, allir munu elska mig og óttast.» Hún lyfti hendi og af hringnum sem hún bar ljómaði skjanna hvítt ljós um hana eina en allt annað hvarf í húmið. Hún stóð þar frammi fyrir fróða og gnæfði hátt yfir hann yfir þyrmandi fögur, hræðileg og voldug. Svo let hún hönd síga, ljósið dó út og hún fór aftur að hlæja dillandi og dróst aftur saman mjó álf kona í fábrotnum hvítum klæðum sem mælti döprum og blíðum rómi Ég stendst prófraun þína Ég mun minka, hverfa í vestrið og verða gala dríjel sem fyrr Þannig stóðu þau þögul hvort gegn öðru Loks mælti drottningin á ní Förun nú hérðan Í fyrra málið er verður að halda af stað því að við höfum valið okkur hlutverk í framrás örlagana ég vildi aðeins fá að spyrja þig eins áður en með förum mælti fróði nokkur sem ég ætlaði alltaf að spyrja gandalf um í Rófadal mér leifist nú að bera ringin eina en hvers vegna get ég þá ekki séð alla hinna ringana og vitað hug þeirra sem þá bera þú hefur ekki reyndið að svaraði hún Þú hefur aðeins þri svar dregið ringin þér á fingur síðan þér var ljóst hver hann var Vert ekki að reyna það Það geti orðið þér Sagði gandalur þér ekki að ringarnir gefa hverjum og einum vald eftir því sem í þeim sjálfum býr Áður en þú geti ráði því valdi þyrtirðu að verða miklu upplugri og sérstaklega þjálfa hugðin til að geta kúað aðra En engu síður ertu nú sem hringberi, sem dreigið hefur hann upp á fingur þér, orðin miklu glöggskiknari og sérðu margt sem hulið er. Þannig hefur þið séð skýrar í huga mér en henni spökustu vitringar. Þú sást auða þess sem þegar ræður hringunum sjö og níu, og þú sást og þekktir samstundis hringin á fingri mínum. Og hún vek sér að sóma og spurði, erðu, sást þú hringin á fingri mér? Nei, eðar hátinn, svaraði sómi. Ég veit ekki einu sinni hvað við voruð að tala um. Ég sá engan ring, bara stjörnum sem skeinu milli fingra fér. En ef ég má segja álit mitt, þá er ég öldungi sammála húsbónda mínum að þú ættir að þykja ringin af honum. Ég vildi óska að þú gerðir það, þá gætir þú kift öllu í lag, látað á hætta að grafa í hólinn heima eða vera réka gamla karlinn út á kaldan klaka. Þú gætir líka að refsa þeim fyrir öll yllvirki Ég gæti það, svaraði hún. Þannig byrjarðað alltaf. En svo myndi ég ekki láta þarfið sitja. Því miður. Tölum ekki meira um það. Förum.